Čitanje i svetog evanđelja po luke... Budući da su mnogi pokušali izložiti kazivanje od ima koji su se dogodili među nama... Kao što nam predadoše oni koji su od početka bili očevici sluge Logosa, namislih i ja ispitavši sve tačno od početka, po redu pisati tebi plemeniti Teofile, da poznaš temelj od u kojima si naučen. U vreme i roda cara judejskoga Beše neki sveštenik od reda, Avina po imenu Zakarija, i žena njegova, otčerija Aronovik po imenu Elisaveta. Abeja kuoboje pravedni pred Bogom, i življa po svim zapovestima i uredbama Gospodim besprekorno. I nema ku dece, jer Elisaveta beše nerotkinja i beja ku oboje već podmakli godina i do godi se kad on služaše po svom redu pred Bogom da mu po običaju sveštenstva pade u deo da uđe u hram gospodnika i svemnostvu naroda moljaše se na polju za vreme kađenja A nemmu se jave Andijo gospodni, stavši sa desne strane, kad je obřutvenika. Izbudni se za karja videvšiga iz popadega Stra. A Andgioo mu reče, nebo i se za karja je je uslyšena molitva tvoja. I žena tvoja jeli savezta rodićeti syna. I nađeno ćeš mu ime Jovan. I biće ti radosti i veselje, i mnogi će se obradovati rođenju njegovu, jer će biti velik pred Gospodom. Veče piti vina isekera i, i ispuniće se duh asetaoga još u utrobi majke svoje. I mnoge će sinove Izrailjeve obratiti gospodu Bogu njihovome. I on će napredići pred njim u i sili linoj, da obrati srca otaca ka deci i nepokor neka mudrosti pravednika, i da pripravi gospodu narod prema i reče Zakarija angelu Po čemu ću ja to poznati jer sam ja star i žena moja u godinama mala i odgovarajući reče mu anđeo Ja sam Gavrilo koji stojim pred Bogom i poslan sam da ti govorim i da ti ovo blagovesti je bićeš nem I nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude, zato što nisi verovao mojim rečima koje će se ispuniti u svoje vreme. I narod čekaše za Kariju i čuđaku se što se zabavi u hramu, a izišavši ne mogaše da im govori i razlumeše da je imao viđenje u hramu, a onim davaše znake i ostane. I kada se navršiše dani službe njegove, otide domu svojemu, a posle onih dana zatrudne ili saveta žena njegova, i krijaše se pet meseci govoreći, tako mi je učinio gospodu dane ove u koje pogleda na me, da me izbavi od sramote među ljudima ajelise saveti dođe vreme da rodi rodi sina i tuše njeni susedi i rodbina da je gospod pokazao veliku milost svoju na njoj i radova kusesio i u osmi dan dođeš da obrežu dete I davak mu ime oca njegova, Zakarija. I mati njegova odgovarajući reče, ne, nego da se zove Jovan. I rekoše joj, nikoga nema u rodbini tvojoj da se zove tim imenom. I znacima pitahu oca njegova kako bi on hteo da ga nazovu. I zaiskavši daščicu, napisa govoreći, Jovan mu je ime. I začudiše se svi, i odmat mu se otvoriše usta njegova i jezik njegov, I govoraše blagosiljajući Boga, i uđe strah u sve susede njihove, I po svoj gorskoj judeji razglasi se sa ovaj događaj. I svi koji čuše, staviše u srce svoje, govoreći, Šta li će biti ovo dete? I ruka gospodnja beše s njim. A Zaharija, otac njegov, ispuni se duha svetoga i prorokova govoreći, Blagosloven Gospod Bog Izraeljev što pohodi izbavi narod svoj. In ti dete zvačeš se prorok višnje hirčišiči na predpredlicem Gospodin da mu pripraviš pot. A dete rastija še jača se duhom. In be jaše v pustinji do dana. Dok se ne pokaza Izraelju. Dajmo, braći sestre, da sjedimo na nekoj klubi i posmatramo razigranu djecu, mnoštvo njih koji se igraju na nekoj livadi i nas kojih posmatramo. I vidimo da ih je mnogo, da su lijepi, mladi, razdragani. Ali prema svima njima imamo neko opšte osjećanje. Radujemo se mladosti, radujemo se tom lijepom danu. A tamo među njima ima jedan koji je si jedinac u oca i majnika. I posmatrajući ih pretpostavimo da duh njegovog oca uđe u nas. I ušavši počne da djevolju I onda bismo od tog velikog mnoštva razigrane djece jednog prepoznali kao sin. I u nama bi se probudila očinska ljubav i postavila bi velika razlika između naše godnose prema njemu i prema drugoj djeci. Jer... Duh koji nas je posjetio govori nam djelujući u nama da je On Sin. Tako, braćo i sestra, i danas kad se sjećamo svetu Ivana, krstitelji, ne samo sjećamo, nego i srijećemo sa njim ovdje u hramu Božijem na njegov dan i u svetoj liturgiji, vidimo da светy, kad будзе u człowieka, Он od mноства люди jednok prepoznaje, kaо jakне Божиje. Захваючи духу, onога из skoга se wieczną ra. Nako дух светy, Kad posjeti čovjeka, evo vidimo i po svetom Jovanu, još dok je bio u utrobi majke ili savete, kad je presveta vladičica naša bogorodica došla i prilikom njihovog susreta kaže se da je dijete zaigralo u utrobi ili savete i ona ispunivši se duha i sama ispovjedi noseći proroka u sebi pa i sama prorukujući otkud ovo meni da mati gospoda mojeg dođe meni. Ta vidjenje, braći i sestre, uvijek ću posljedica djelovanja duha Božijeg, duha svetog koji od oca ishodi. I koga god posjeti, on ga nepogrešivo uči da Hrista gospoda Prepoznaj. U ono vrijeme kad je Sveti Evan prorokovao, Gospod je hodao sa ljudima i kreštavujući na Jordanu, kada je Gospod bio pomiješan sa masom drugih ljudi, nerazlikujući se, ni po čemu. Za onoga ko ne gleda duhom Svetih, bio je sa masom ljudi oklužen njome, ali niko njemu nije prepoznao ono što je sveti Jovan prepoznalo, zahvaljujući djelovanju duha svetu. Pa kad ga je vidio, rekao je one velike riječi, velike i divne riječi, gled, jagnje Božije, koje uzima na sebe grijeh svijeta. I danas, braću i sestra, u crkvi Božijoj, Duh sveti kad posjeti čovjeka, kad nađe mjesta u njemu, on ga uči da vidi gospoda u crkvi svetoj, u crkvi pravoslavnoj. Uči ga i daj mu moć da ga vidi u svetim tajnama naše crkve, posebno u svetoj i božanstvenoj liturgiji, u tajni tijela i krvi. Jer koga je Duh Sveti posjetio, braće i sestre? on čudesno vjeruje i spovjeda da se u svetom putiru zaista nalazi Hristos i njegovo prečasno tijelo i prečasna krv. I to svjedočenje je vrlo duboko, braće i sestre, jer sam Duh Hristov, Duh oca našeg svjedočio nam. To je, braće i seste, jedini način da mi u crkvi Božjoj živimo, tako je da živimo duhom sveti. A da bi smo primili duha svetu, crkva se organizovala i evo neprestano trudi da nas pouči, da nas prizove, da nas pripremi, da možemo da ga nosimo i ne samo da ga primimo, nego da se Njegov plamen rasplamlja u našim srcima broćevi sestre. Šta to znači plamen rasplamlja da se ljubav prema Kristu povećava jer Duh Sveti pored toga što otvara oči, umne oči za viđenje Boga, on u isto vrijeme daje i ljubav prema njemu. Divno se molio svetitelj naših dana, sveti svetogorski starec Silbovan. Divna molitva zaista, precizna i potpuna. Kad je govorio, molit se za sav svijet, daj gospode svim narodima da te poznaju duhom svetim. Kratka molitva ali je vrlo moćno, braći i sest. Vrlo duboka, vrlo istinite. Jer Boga ne možemo poznati istinitog Boga, sem duhom svetim, braći i sest. Jer ima mnogo važnih duhova, demonskih duhova koji te pođe, nude neka božanstva. A samo duhom svetim, koga imamo našoj svetoj pravoslavnoj crkvi, možemo Boga i možemo ga voljeti, braće Možemo ljubav svoju prema njemu potvrđivati evanđelskim životom, evanđelskim dijelima. Jer vjera naša, braće i sest, nada naša, ljubav naša prema Bogu je i praktična, delatna, pa po mjeri djelanja isprano daje se i so zrcanje, daju se ona dublja sa gledavanje, ali bez ispravne prakse neka se niko ne nada da će Boga ugledati. Danas imamo tešku situaciju, braćni sest. Praksa nam je nikad. Kad da pogledamo pravoslavne hrišćane, kako im je praksa, to jest kakav im je način života, to je, braćni sest, za ove lege veliki, veliki. Možemo samo da prepostavimo kako sveti Jovan, krstitelj, kako sveti apostol i kako sveti oci posmatraju ovaj naraštaj. Kako živi, kako vjeruje, kako svoju vjeru svjedoči i potvrđuje. Zato je mnogo važno da ove velike praznike koji nas svojom silom, prirovažnom silom okupaju iskoristimo braće i sestre da se saberemo, da se otrijeznimo, da se prenemo iz od sna mrtvog sna i iz one opijenosti duhom ovoga svijeta koja nas hrti braće i sestre kao pripadnike one sekte one jeretičke družine koja ima običaj da svoj ritual ispoljava time što se vrti raširenih ruku oko svoje ose ima jedna frakcija koja tako drži svoje proširene ruke zažmuli i vrti se vrlo, vrlo drugo oko svoje ose uopšte ne padajuće brojanje srce što bi u normalnim uslovima bilo nemoguće molimo da se zavrtimo oko sebe 10 puta i samo pitanje u koju stranu ćemo se zanjeti i u koji zid glavu razbiti. A oni ne, nego se vrte i u nekom sušičenju, u nekom sozrcanju. Nose duha neče braći i braći Kad posmatramo danasnji svijet, vidimo da se i on sam vrti oko sebe, oko svojeg gordog ja oko svog egoizma i može tako vrlo, vrlo dugo da se vrti. Odkud to braći sestri? Od toga što smo i mi primili tog duha demonskog koji nam daje tu moć. Da ostajemo na nogama, a da se vrtimo, besmisleno da se vrtimo oko nas sami. Tako da su praznici ovog tipa, ove, da kažemo, eksplozije, Jer sveti Jovan je eksplozivna pojava. Ispred njega braće i sestre sjevaju munje i pucaju gromo. Takav je njegov praznik, tako je njegovo ime. On je u ono vrijeme ljude, oni danas treba da nas uznemiri. Svaki pomen njegovog imena, svaki dan kad ga prazdujemo, treba da nas braće i sestre trgne. Zamislimo da danas stane pred nas sa svom ovom našom aparaturom, svim našim tehnikama, svim našim ambicijama, svim našim znanjima, težnjama, prelestima i fantazijama, da stane pa, zašto zamišljati, evo ga danas, stali i gleda nas onako pustinski odjeven i strašan izgledom munjevitog pogleda pogleda kojim je gledao braće i sestre arhangeli i angele, jer su ga oni vaspitavali, kad nas pogleda ovakve jadne, smućene, nenormalne i zabludjele, i kaže nam kao i onda, pokajte se, približilo se carstvo nebesko. Pri tome to govori svima braće i sestre. Tim prije nama koji izmoli u ambijentu crkve. Pokajte se, približilo se carstvo nebeskog. Što to znači pokajte se? Promijeni život. Izmijeni se. Ne vrti se više oko samoga sebe. Oko svoga gordo i ništavnog ja. Izađi sebe. A kuda sveti Jovane? Kuda da izađem koga? Da gledam ako ne sebe? Eto i odgovora, braći i sestri, kaže, gledaj jagnje Božije koje uzima na sebe grijeh svijetu i ukazuje svojim proročkim prstom, svojim proročkim pogledom na svetu pravoslavnu crkvu, na svetu pravoslavnu liturgiju, na sveti hram, na svetinju nad svetinjama, braći i sestri na svetu pričašće enoga tamo je u tvom hramu u tvojoj crkvi enoga i još malo te pozvati da dođeš i ponudit ti da ga jedeš i da ga piješ to je braće i sestre pokajanje da ne bismo dužili priču i zamarali jedni druge pokajanje je Vožnja u pravom smjeru. Dakle, ka liturgiji. Povratak liturgiji, braći i sest, povratak svetim tajnama, povratak svetom pričešću. Povratak našoj svetoj pravoslavnoj vjeri, pravoslavlju kao pravo življu. Pravom načinu života, mišljenja, delanja. To je pokajanje. Jedino Na taj način, braći i seste, možemo da krenemo napolje. Sve ovo drugo što mi pokušavamo, lično ili zajedno, sve je to plomašena tema. Jedini izraz, braći i seste, iz situacije, teške situacije, iz mraka, iz bolesti, iz pjesnila, jeste crkva Hristova, crkva apostolska, crkva pravoslavna, ali ne na koji naš braći i seste. Kako mi to često hoćemo. Vrlo gordo i vrlo drsko. Ne na bilo koji način, nego onako kako je Bog i izbolio. Kako je Bog otkrio, kako je Bog ponudio. Zato poslušajmo svetoga Jovana, strašnog proroka, braće i sest. Čujmo njegov glas, njegov poziv koji nas poziva na pokajanje i usmjerava naše živote. Naša srca ka svetoj liturgiji, ka svetim tajnama, naravno ka svetom životu, jer nemogujuće, braći i sestre, da primamo svetinju, da nosimo duha svetoga, a da živimo kao, ne zna, bošti, kao pagani. Takav čovjek nema u sebi duha Hristova, jer duh Hristovi je tjeletan, braći i sestre, ima dejstvo, ima energiju svoju, blagodati. I ona mora da se vidi. Ne može ostati sakrivena. Mora da se projavi ako se ga primi. A vrhunski obrik projave, broći i sestri, duha svetoga, jeste upravo naš odnos prema božanstvenoj liturgiji. Tačnije, konkretnije, jer treba govoriti konkretno, pogotovo o današnjim naroštajima, prema tijelu i krvi, prema nebeskom hlebu i život volnoj krvi gospodnjoj, primatijevu i krvi kojima se hranimo, bratvi i sestre, i život primamo i imamo. I tako ćemo, bratvi i sestre, osvaliti i svetog Jovana Krasitija, pa njemu ništa drugo ne treba. On zapravo uopšte ne traži da njega praznujemo odvojeno od crh. Ne. On hoće i svojim imenom i svojim praznikom, hoće da Христос raste u nama, a on da uživa u tom. Da uživa prorok kad vidi kako se narod na njegovu propovijed, na njegovu prorošku ukazanje sjedinjuje sa gospodom, kako se obožuje i vječan postaje. Tako ćemo, braći i sestre, prosvarati i svetog Jovana Krstitelja i sve svetite, a putu Imaćemo okromnu pomoć svih njih, svih svetih angela, na čelu sa svetim akangelima, Mihajom i Gabrielom, i krićemo pod pokrovom presvete vladičice naše Bogorodice. Svi oni, braći i sestri, hoće da se spasimo i da živi budemo, da dođemo upoznanje istine, da se sredinimo sa Bogom, da se obođimo. To je ono našta nas crkva Božija poziva, to je ono što nam ona nudi, to je ono, braći i sestre, što je nama najvažnije, najpotrebnije, nasušna naša potreba za Bogom, koju zadovoljavamo upravo kroz svetu liturgiju, tačnije kroz svetu tajnu pričašću, primanja tijeva i krvi. Neka bi dao Gospod svima nama, braći i sestre, Duha svetog, da duhom svetim živimo duhom svetim, gledamo duhom svetim, ljubimo Otca iz koga ishodi i Sina jedinorodnog, tako Boga se i dada. Amin Bože daje.